Tak dnes se budeme, ukončíme tu kapitolu na Arupa džána, na pohloubení mysli v neforemné objekty a začneme vlastně s tím nejdůležitějším v poznání buddhismu a to jsou čtyři vznešené pravdy. Hm? Já jsem už několikrát jsem se zmínil o tom, že tento text je obzvláště zajímavý a jedinečný tím, že vlastně je prezentován těm, který se snaží o stav Arahata, což je šráva kajána, což je eh, jako vůz žáků. Buddha je též arahat, ale je víc než jen arahat, je dharma kája, je stělesnění darmy. Arahat není stělesnění darmy, ale je vysvobozen. Je vysvobozen z čeho? Ze strasti samsárického bytí. Ale není tělo darmy. Podle učení mistrů Mahajány Šrávaka též pozná prázdnotu všech objektů poznání, ale poznávají na základě rozlišování. A na základě rozlišování my se nemůžeme stát tělem darmy protože rozlišování vlastně z hlediska cesty bodhisatvy, já říkám, dávám důraz na to z hlediska cesty bodhisatvy, má a vždy bude mít příchuť samvrty satya. Samvrty satya znamená konvenční pravdy. ta konvenční pravda je vlastně to, co zakrývá tu pravdu nejvyšší. To je stejné ve všech buddhistických tradicích. Zakrývá pravdu nejvyšší, protože my nejsme schopni spojit pravdu konvenční a pravdu nejvyšší v jednotu, v jeden celek. Teď důležité je, z hlediska buddhismu, my praktuj, praktikujeme šamatu a šamata zdůrazňuje poznání bez rozlišování. Jestliže se staneme mistři samaty, dostaneme se, teď o tom mluvíme, vlastně na konec světa. Konci světa, jak jsem říkal, se říká bavá gra. Bhava je existence a gra je špička existence. Špička existence je stav, kdy existenci, to znamená pět agregátů které nás tvoří, tělo, počitky, vnímání, vůle a faktory vůle a rozlišující vědomí. To je vše, co nás tvoří. A bhavagra je špička existence, protože ve stavu bhavagra tyto Vlastně součásti naší existence, ty věci, které nás tvoří. my už nejsme schopni jasně rozlišit. Jak Kumara Jiva se zmiňuje, jelikož jsme na, vlastně na špičce existence, tak Mára, pokušitel, je ve stavu e, rozrušení. Protože e, když jsme na konci existence, můžeme se přehoupnout na druhou stranu. Tam, kde e, vlastně vnímání toho, co se dá rozlišit, e, my vlastně přesto vnímání, Precházíme. To neznamená, že nic nevnímáme a Rahat Budha vnímá daleko jasněji než my, protože nemá zašpinění vědomí, ale vnímáme tak, že na ničem nelpíme. A to je objektivní vnímání. Proto, jak jsem se zmínil a jak jsme se učili, po vysvětlení Diány na objekty, které se dají rozlišit, Kumarajiva vysvětluje Brahmaviháry. A čistota Brahmavihár, jak jsme se zmínili, je na základě praxe upekša. Upekša je to, co čistí lásku, čistí soucit, čistí radost. Pokud nemáme eh, odstup, no, tak eh, ty pozitivní počitky, které nás tvoří, eh, to, čemu se v Indii říká Sadhpuruša, jako opravdový člověk. Kdo je opravdový člověk? Ten, kdo má čisté počitky. Aspoň v indické filozofii je to tak chápán. No a ty čisté počitky budou, jestliže je prožíváme ve stavu odpojení. My na nich nelpíme. To neznamená, že je neprožíváme, že neprožíváme radost, že neprožíváme lásku, neprožíváme soucit, ale my je prožíváme ve stavu odpojení. Proto po vysvětlení Brahmavihá přichází vysvětlení praxe, praxe, praxe subha, Šuba znamená čistoty. Na základě čistých počitků my můžeme nečisté prevrátit v čisté a zase čisté prevrátit v nečisté, když změníme pozornost. To je důležité jasně pochopit. Čili vlastně poznání světa Aspoň z hlediska jogy, z hlediska buddhismu je poznání vědomí. Protože bez vědomí my žádný svět nemáme. A protože tomu vědomí, tomu procesu poznání nerozumíme, no tak my lpíme na jeho objektech. Protože lpíme na objektech poznání tež vrpíme na subjektu poznání. A jelikož vrpíme na subjektu poznání, jsme vlastně chyceni do nekonečných sítí toho, čemu se říká v, v indické filozofii prapanča. To je roztahování mysli na základě chtíče. Na základě chtíče roztahujeme svoje vnímání. To neznamená, že poznávat na základě rozlišování není dobrá věc, ale poznávat bez chtíče. Vlastně naše okovy jsou poznání s chtíčem. To je třeba pochopit. A poznání s chtíčem, vlastně, aby jsme se dostali k tomu, že poznáváme s chtíčem, musíme projít tím procesem poznání. A projdeme procesem poznání, tím, že první poznáváme to, co je nejasnější, poznání ve smyslu odpojení se od strasti, od utrpení, je poznání nestálosti. Poznáním nestálosti se odpojujeme od utrpení. No a poznání nestálosti objektu. Tím začínáme, protože tělo, jak se budeme učit, jak Kumarážího jasně tež vysvětluje, tělo je základem strasti. Protože lpíme na těle, nepoznáváme strast počitků, na, na kterých lpíme. Protože lpíme na počitcích, nepoznáváme strast vnímání, na kterém lpíme. Protože lpíme na vnímání, nepoznáváme vůli, na které lpíme. A jelikož nepoznáváme vůli, na které lpíme, nepoznáváme střed naší existence, která dává existenci podklad, no a to je vědomí. Bez vědomí žádná existence žádný podklad nedává, protože bytosti, jsou to, co dává poznání obsah. A bytosti jsou vědomí. A bytosti dávají obsah světu. Teď my praktikujeme šamatu, praktikujeme poznání bez rozlišování a poznáním bez rozlišování se dostaneme na konec světa. Konec světa je ten nejjemnější objekt, který je možno ve světě vnímat. A ten objekt je tak jemný, že už jeho poznání není ani vnímání, ani nevnímání. No, a za tímto objektem Existuje něco, co je ještě jemnější, ale co nemůžeme už pochopit ne, nemůžeme pochopit z hlediska rozlišujícího vědomí. No a to je nirván, nebo z hlediska Mahajánového buddhismu, to je takovost. To je stav nedualistické prázdnoty všech objektů poznání. No, a jelikož my se dostáváme na konec světa, jak už jsem se zmínil minule, Rohita Suta, hm? Rohita je devata, anděl, nebo jak to nazveme, který chce se dostat lítáním na konec světa. No, a na konec světa se nedostane, i vědecky se nemůže dostat protože jsou černý díry a nikdo se na konec světa dostat nemůže. To už je vědecky dokázáno. Hledání konce světa je absurdita. No a Buda mu rekne, na gamanéna, ne, ne lítáním, nechozením se můžeme dostat na konec světa, ale já ti říkám rohita. Apatla Louka Antam, Ababho Duka Khajaya. Pokud se nedostal na konec světa, ty nemůžeš poznat konec utrpení. A Rohita, jelikož je inteligentní, tak ho to trkne. No a konec světa z hlediska. Pravdy konvenční, pravdy, kterou můžeme rozlišit, je právě ten nejjemnější objekt, to je objekt, který je, ne, se nedá ani vnímat, ani nevnímat. Vlastně, aby jsme poznali buddhismus, to je důraz všech buddhistických. Průvod škol, aby jsme poznali buddhismus, musíme poznat dvě znešené pravdy. Dvě znešené pravdy poznáme, když pronikneme čtyřmi znešenými pravdami. Právě proto po konci světa přichází poznání dvou znešených prav. Pravdy konvenční a pravdy nejvyšší. Ten, kdo pozná pravdu konvenční a pravdu nejnižší, tu nej, pravdu nejvyšší jako jeden celek, ten se může dostat nad utrpení. Ten se může dostat nad strast. V, v severní tradici tento stav dostání se nad utrpení poznáním vypasany, čili proniknutím světské reality, ne. Poznáním intelektuálním, ale přímým poznáním světské reality, jakožto nestálost. To znamená, že vědomí vzniká a zaniká v každém okamžiku, jelikož vědomí vzniká a zaniká v každém okamžiku. Všechno vzniká a zaniká v každém okamžiku. Na světě nikde nenajdeme, jak říkal Mahatma Gandhi, nenajdeme. Ani milimetr bez pohybu. Pohyb to je svět. Ale tento pohyb je zdánlivý pohyb. Celá Nagarjunova filozofie je založená na tomto principu. Pohyb je zdánlivý pohyb. Relativita je zdánlivá relativita. To neznamená, že není skutečná. Je skutečná jako zdánlivá realita, jako sen. No a pokud nepronikneme dvě pravdy a ty můžeme proniknout jedině na základě vypasany, no tak. My nepoznáme tak, jak jsou pravdu konvenční, což je pravda založená na rozlišování a na ulpívání, na rozlišování. A pravdu nejvyšší, která vlastně jde na, na to rozlišování. A tak šamata a vypašana se spojí v jeden celek. No a to je přístup k vysvobozi. Normálně šamata je koncentrace a koncentrace ne, není moudrost. Koncentrace pomáhá k moudrosti, ale není moudrost. A ten stav, kdy rozlišující vědomí se spojí v poznání jednoty, strasti, nestálosti, nejáství a prázdnoty. No Tomu se říká v severním buddhismu laukika logika dharma. Je to ta nejvyšší dharma ve světě. Jestliže tu dharmu poznáme, za touto darmou pak je skutečné vysvobození. To znamená ne intelektuální, ale přímé pochopení objektu vysvobození. Ať už si ho chápeme dualisticky jako opak samsáry, a nebo nedualisticky jako právě neoddělitelný od stavu. Nestálostí, protože nestálost sama je prázdnota. To je nakonec vysvětleno též i v Tervádě, ale jinak. Ale princip je ten samý. Proto Terváda též, když čteme Vysudymaga, tvrdí, že čtyři vznešené pravdy jsou jsou skutečné, protože jsou prázdnota. Proč jsou prázdnota? Protože všecko, co je proces, se nedá chytit. Proto eh, v v příčině nenajdeme důsledek a v důsledku nenajdeme příčinu. Vpravdě eh, vpravdě příroda, eh, což můžeme přeložit jako eh, vpravdě pravdě zničení nebo vyvanutí, to je asi lepší. V pravdě vyvanutí nenajdeme pravdu strasti, důvodu strasti, čili vznikání, a nenajdeme pravdu cesty. A zase v pravdě cesty, v, v, v, v pravdě strasti, v pravdě nestálosti, v pravdě cesty nenajdeme pravdu zanikání. V příčině nenajdeme důsledek, v důsledku nenajdeme příčinu. No, co to znamená? Že vlastně ta relativita, kterou prožíváme, a všecko, co prožíváme, je jen relativní, je jen proces, je vlastně jako sen, nedá se chytit. No a teď rozdíl mezi tervádovým buddhismem a přístupem Mahajány, který ovšem tento přístup nepopírá, jenom doplňuje. To je často nechápáno. My můžeme začít od zača v procesu, v pochopení procesu, my můžeme začít od začátku a my můžeme tež začít od konce. Protože začátek a konec jsou dohromady. Kdo odděluje začátek od konce? To je naše rozlišující vědomí. Teď meditující pomocí šamaty se dostává k nejjemnějšímu objektu ve světě, špičce existence, No, tak to jasně chápe. To, co je zatím, se nedá chytit. A protože chápe to, co je zatím, se nedá chytit, přichází lehce, detailní pochopení, jak tomu říká Kumara čtyř znešených pravd. Podle buddhistického učení objekt realizace žáků jsou právě čtyři vznešené pravdy. Šrávaka se stane skutečným žák, buddhy se stane skutečný žák, jestliže pronikne hloubku čtyř vznešených prav. Které, které jsou těžko k proniknutí. Jelikož my nevidíme, jak ulpívání nám škodí, no tak my těžko můžeme proniknout pravdu čtyř vznešených pravd. Jestliže to jasně chápeme, no tak ty čtyři vznešené pravdy, jak kumará uvidíme, tvrdí, se vlastně jasně objeví. V našem mentálním oku. No a, e, č, e, jestliže praktikujeme podle učení mistrů Mahajány, jestliže praktikujeme cestu pratěka Buddhy, budhi pro sebe, my pronikneme. takzvaným závislým vznikáním, proniknutí závislým vznikáním je ještě hlubší než proniknutí čtyř, čtyř vznešených pravd. Čili v, v buddhismu my vlastně chápeme hloubku závislého vznikání, jedině, když se staneme arahati. Jak v sútri tvrdí, Ananda, který byl šorota pana, si se domníval, že pochopil hloubku závislého vznikání. A Buddha opravuje, jde pák. Nesmíš se mýlit. Ty to, co vidíš, je jenom fragment. Malý fragment. Aby jsme chápali hloubku závislého vznikání. Začátek pevného pochopení je stav arahata. Stav Pratyeka budy je ještě hlubší pochopení než pochopení arahata a arahata žáka. buddha je tež arahat, Pratyeka Budha je tež arahat, protože mají tělo osvobození. Opouštějí tělo ulpívání na pěti agregátech existence. Ale pratěka buddha ho opouští na základě proniknutí závislého vznikání. Tím pádem jeho svoboda je jeho rozsah svobody je ještě ještě širší než rozsah svobody žáka. Proto jak i komentáře subkomentáře v té vysvětlují, vysvětlují, dokonalosti Budhy pro sebe jsou ještě hlubší než dokonalosti těch velkých žáků. Protože proniknout plně závislým vznikáním je ještě těžší, než proniknout čtyřmi vznešenými pravdami. No a proniknutí budhy, neboli proniknutí bodhisatvy, což zde je vlastně stejná věc, je to nejhlubší proniknutí, protože je to proniknutí takovosti, stavu takovosti. Ve stavu takovosti neexistují žádné protiklady. Jelikož neexistují žádné protiklady, všechno je ve stavu samata, ve stavu stejnosti, tak bodhisatva se stává dárma samotná. Není od darmy oddělen. No a to je ten nejvyšší ideál. On nemá žádné své individuální zvyky. On se dostal nad individuální zvyky. Dostat se nad individuální zvyky je být jeden s darmou. A Rahati mají ještě i. Ty nejvyšší arahati, Maudgaliana, mají své individuální zvyky. Každý arhat je jiný. Pratieka Buddha tež má ještě jisté tendence. Ale bodhisattva, plně realizovaný, je prost individuálních tendencí. Proto se stává jednotou s se stavem takovosti. Tento stav takovosti existuje jak v realitě závislého vznikání v procesech, tak i v realitě nejvyšší. A je to jeden stav, spojuje v jeden celek, což je nejvyšší realizace. Realitu konvenční, která zakrývá realitu Nejvyšší, a realitu Nejvyšší, která je vlastně eh, ta jediná realita. Jediná realita v podstatě je eh, naše individuální realita. Ale eh, Nirvana nebo stav takovosti, není individuální stav. Je nadindividuálním stavem. Tento nadindividuální stav, ale žák poznává správným rozlišením. Bodhisattva má správné rozlišení, to neznamená, že nemá správné rozlišení, ale jde nad správné rozlišení ve stav stejnosti. Čili vlastně jeho, jeho svobodu už nic nenarušuje, protože se zbavil individuálních tendencí. Takže ať v samatě, tak i ve vypasaně, my se musíme dostat na špičku poznání, aby jsme ji překročili. Špička poznání ve vypasaně je, že pravda strasti, nestálosti, nejáství a prázdnoty nebo práznoty a nejáství, se stává jeden celek. Pak se před vnitřním okem odhalí nirván, odhalí takovost. Z hlediska učení bodhisatvy, nirvána není nic jiného než takovost. A jiná realita, než takovost, neexistuje. A z hlediska šamaty nejvyšší dosažení v, v tréninku, v koncentraci, je dosažení nejjemnějšího objektu na světě. Jemnější objekt už není. No a to dosažení louka agra-darma, te špičky darmy ve světě, tedy darmy, která umožňuje přímé vidění nirvány, přímé vidění takovosti. A nejvyšší darma v šamatě, to je objekt, který je tak jemný, že jeho rozlišení už není rozlišení v tom pravém smyslu slova. To znamená, že dá se na tom rozlišení lpět. To je tak jemné, že už se na něm ulpívat nedá. No a aby jsme se k tak jemnému rozlišení dostali, musíme projít všemi těmito stádii šamatového poznání. Od šamatové poznání je z hlediska. Jižního buddhismu nebo z hlediska žáka, je poznání, světské poznání. logika Diana. Světské poznání je jaké poznání? Je to poznání, to je stejné vlastně ve všech buddhistických tradicích. Je to poznání, že hrubý objekt je zábrana v poznání a jemnější objekt je odstranění této zábrany. Čím jemnější objekt, tím menší zábrana. to je třeba jasně chápat. To je důležitost šamaty v případě, že oddělujeme šamatu od vypašany. Cíl je neoddělovat, ale ze začátku oddělovat musíme, jinak to nejde, protože žádný hluboký pochopení bez koncentrace není možné. No a my z hlediska šamaty čistíme naše poznání tím, že se znechutcujeme tím, co je hrubé a znechucením hrubým, zhrubým my získáváme jemnější objekty. Až po ten nejjemnější objekt ve světě Což je na eva, Sanya, na asanja, to znamená ani vnímání, ani nevnímání, ani vnímání, ani nevnímání, výš už se nedá jít. Protože naše poznání je jeho koren je ve vnímání. Jestliže nevnímáme, my nic nemůžeme rozlišit. No a teď vnímáme už tak jemný objekt, který se jasně rozlišit nedá. Čili jsme na Prahu. Na Prahu poznání, jak buddhismus tvrdí, to není jenom v, v cestě bodhisatů, Najdeme stejný princip i v, v základních sutrách, že střední cesta je nad existenci a neexistenci. Existence je jeden extrém a neexistence je druhý extrém. Zbavení se těchto dvou extrémů je střední cesta. A na základě střední cesty my můžeme přímo poznat, jinak ne, čtyři vznešené pravdy jako jednotu. My můžeme poznat pravdu strasti jako jednotu. Nestálost je utrpení, utrpení je prázdné a prázdnota utrpení je nejáství. Jestliže to poznáme, to je, ten vlastně, to je ta nejvyšší darma, co se dá ve světě poznat. Za touto darmou je pak přímé poznání objektu osvobození. Ať už ho chápeme jako nirvána a nirvána je něco, co je jiného než samsára, anebo ho chápeme jakožto takovost, kde nirvána a samsára tvoří jeden celek. Na tom už nezáleží, ale princip je stejný. No a teď ještě, než se dostaneme do rozbou čtyř vznešených pravd, čtyři vznešené pravdy jsou objektem probuzení žáků a Kumara zde učí žáky, ale vede je k poznání moudrosti žáků s, s, jistou, s jistým pochopením transcendentální moudrosti. Kumara je ten, který vlastně spopularizoval filozofii transcendentální moudrosti v Číně. Je vlastně patriarch v mnohých čínských škol buddhismu, které právě jsou založené na filozofii Prágya Paramita, transcendentální moudrosti. a Paramita je matka cesty bodhisattva. Bez a Paramita neexistují dokonalosti v tom smyslu, ve smyslu praxe bodhisatů. No a bez dokonalosti neexistuje síla probuzení. Síla probuzení závisí na dokonalostech. Tak je to i u žáků, tak je to i u pratěka bodů, tak je to i u bodhisatů. Jejich síla. Mysly je síla páramí. Síla páramí je síla mysli. Jestliže mysl není silná, není pevná, není přímá, tak se na druhou stranu nemůžeme dostat. A kdo Dělá tu sílu mysli prímu. No to už jsme vysvětlili dříve. To, jsou, to je právě praxe šamaty, to je právě praxe džán. A praxe džán, praxe samaty je praxe koncentrace bez rozlišování. To neznamená, že my ten objekt nerozlišujeme. Ale jelikož zůstáváme u stejného objektu, No tak mysl je též stejná. Mysl, která zůstává u stejného objektu, je stejná mysl. Ačkoliv eh, všecko, co objekt uchopí, je nestálé. Jakmile mysl objekt uchopí, je nestálá též. Vzniká a zaniká v každém okamžiku ale přestože vzniká a zaniká v každém okamžiku, stále pokračuje. To je paradox našeho života. My vznikáme a zanikáme na základě mysli v každém okamžiku, ale my pokračujeme dál. A toto poznání se stane jasné právě proniknutím čtyř vznešených pravd. a proniknutí čtyř vznešených prav usnadní právě praxe koncentrace. To neznamená, že praxe koncentrace je té nejhlubší koncentrace, to znamená, až do bhavagra, až do špičky existence je nutností k probuzení, to vůbec neznamená. Ale znamená to, že tato praxe je vlastně tou nejdůležitější podporou a nejenom podporou, též vyústěním vypašany. Protože vypašana nakonec vyústí v samády. A jaké samády? Nadsvětské samády. Ať už Arahat, taky Pratěka Buda, tak i bodhisattva, nemají zašpinění vědomí, protože zůstávají ve stavu samády. Samády znamená správná aplikace vědomí na všechny objekty. První se to člověk učí s světskými objekty, no a pak se všemi objekty. To je tradiční výcvik. A aby se to naučil se všemi objekty, musí ovládnout vypasany. Bez ovládnutí vypasany nemůže zůstat v samády kontinuálně. Jakmile jeho mysl se začne měnit, no tak zase v těch momentech změny, Zase přichází ty jeho staré zvyky. Chtíče, nelibosti. No a ztrácí orientaci. Proto Buddha vysvětluje Anandovi. Ty myslíš, že rozumíš zákonu závislého vznikání? Ty rozumíš malýmu fragmentu. Skoro ničemu. Přestože poznal, přímo poznal objekt osvobození. No a e, teď poukážeme na několik důležitých míst v textu. No a příště se budeme věnovat. V příštích týdnech se budeme věnovat rozboru čtyř vznešených pravd, který vede k přímému poznání objektu osvobození. Ať už ho nazveme Nirvana nebo takovost. Specifika Mahayana buddhismu je, že nirvana a takovost je jedno. Arahat je arahat, protože poznal takovost. A jelikož poznal takovost, je pro něj daleko lehčí z hlediska Mahájány poznat pravdu transcendentální moudrosti, než pro toho, kdo arahatem není. Proto Buddha učil, transcendentální moudrost, učil eh, Mahajánové učení právě arahatu. Protože Sariputra, Ananda, eh, maudgalyāna, Subhuty, ti jsou nejlépe kvalifikovaní, aby vlastně eh, chápali, že pravda je jenom jedna. Nic se nedá chytit. To, co chytáme, to je vlastně jen ulpívání na rozlišování. A ulpívání na rozlišování je to, co nás odděluje od, právě od té pravdy nejvyšší. Tak eh, zmínili jsme se o tom, nebudeme brát teď ne, do, eh, do detailu. <coughs> zmínili jsme se o tom, že ten, kdo praktikuje eh, absorbci v nekonečný prostor, se musí zhnusit rozlišováním forem. No a pak na základě podle vysvětlení vysudimaga, Může se to dělat i jinak, ale to je dobré vysvětlení. Na základě praxe kasín, jelikož si ten objekt kasíny rozepne do nekonečna, objeví se prostor a jelikož se znechutil prostorem, tak jeho mysl tam vpadne. A z omezeného prostoru se stane, jak text vysvětluje též z omezeného prostoru se stane neomezený prostor. Protože to, co omezuje prostor, to je právě forma. Ale prostor sám je neomezený. Forma omezuje prostor. Jestliže tady zbourám tento dům, ve kterém teď sedím, tak prostor zbourat nemůžu. no a jelikož prostor je nekonečný, nekonečný objekt, no tak to, ta mysl, která tento objekt vnímá, jelikož ten objekt je tak jemný a jsme ve stavu samády, ve stavu džány, vysvětlili jsme, že ve stavu džány oproti našemu normálnímu vědomí my můžeme obrátit mysl z, z objektu na subjekt, aniž bychom ten objekt ztratili. A tím pádem to nám umožní i vidět tu mysl, která k tomu objektu jde. Ať už to jí vysvětlíme v tervádovém smyslu jako.